Nem minden napi dolog, hogy az ember öregnek érzi magát a 21 néhány évével, de velem éppen ez történt. A ráfban szerzett barátaim között volt pár korombéli is, de többnyire 18-19 éves fiúk vettek körül. Mintha a sorozó bizottság ezt az életkor tekintette volna ideálisnak a pilóták, navigátorok és légitűzérek kiképzésére. És én sokat morfondíroztam azon, vajon hogyan jutottunk be ide mi, idősebb buri emberek? Sokat hecceltek ezek a fiúk. Nem elég, hogy házas voltam, de már apa is, amiért vénembernek tekintettek, és az egészben az volt a legszomorúbb, hogy én is öregnek éreztem magam a társaságukban. Mindannyian remekül mulattak, futottak a helybeli lányok után, ittak, táncoltak, összejövetelekre jártak. Elragadta őket az a léha gondtalanság, amely a háborús időket jellemzi. Gyakran gondoltam arra, hogy ha pár évvel korábban történik mindez, ugyanezt tenném én is. De most már nem tetszett nekem. Én nem egyik fele ott maradtá Robiben. Napközben elegendő nyomás nehezedett rám ahhoz, hogy lekösse a gondolataimat, de esténként, amikor nyugton hagytak, másra sem vágytam, mint azokra az egyszerű dolgokra, amikkel Helennel szoktuk tölteni az időt. A hosszú kártyacsatákra kis garzonlakásunk andalója előtt az izgalmas játszmákra a lőj a fél táblán. Még karikákat is szoktunk dobálni egy falra szögezett deszkából kiálló fogasra. Gyerekjátékok egy fárasztó munkával töltött nap után, de sok év távlatából visszatekintve is tudom, hogy azóta se volt olyan jó életem. Egyik éjjel elalvás előtt történt, hogy Helen szóba hozta Grandville Bennettet. Jim mormolta álmosan. Bened ma megint telefonált, a felesége pedig a múlt héten. Annyira szeretnék, ha velünk vacsoráznánk? Igen, igen. Pillanatnyilag nem akartam semmiről társalogni. Olyan jó volt ez így. A kihunyó lángok, fényeket és árnyakat táncoltattak a mennyezeten. Oscar Rabin a Deep Purple-t játszotta az ágyunk melletti rádióba, amit Juvin Ross-tól kaptunk nászajándékba és csak nem régiben arattam váratlan győzelmet a lőj a fél pennyselben. Helen nagyon értette ez a játék, hogy rutinos mozdulatokkal irányította a a táblán, és összpontosítás közben csücsörített a szájával. Persze, ő gyerekkora óta játszotta, én meg csak kezdő voltam, így nem csoda, hogy csak ritkán sikerült nyernem. De ma este igen, és most remekül éreztem magam. A feleségem megbökött a térdével. – Jim, nem értelek! Miért nem lépsz már ebben az ügyben? Pedig azt mondtad, hogy kedveled Gremwilt. Hát persze, remek, fickó, igazán remek. Mindenki kedvette Grémwilt, de ugyanakkor sok életerős férfi beosont egy mellékutcába, ha közeledni látta. Nem szívesen mondtam volna elhelennek, hogy akárhányszor összefutok vele, az a vége, hogy berugok. <gül> – Pontosan tudtam, hogy Granville nem akar semmi rosszat. Az egész csak a végtelen nagy lelkűségének a természetes következménye. <gül> – De hát akkor is. – És azt mondtad, hogy a felesége is nagyon helyes. – Zoe, ha igen, aranyos. – Az is volt, de hála a férjének soha sem találkozott velem másféle állapotban, mint részegen. A lábújaim begörbültek a takaró alatt és szép volt, kedves és okos. Az a fajta nő nem éppen arra vágysz, hogy tántorogva és csukladozva lássam. Éreztem, hogy az arcom vöröslik a szégyentől a sötétben. Hát akkor, folytatta Helen azzal a konoksággal, amely a legaranyosabb nőből sem hiányzik, miért nem fogadjuk el a meghívásukat? Szívesen találkoznék velük, és kicsit kellemetlen így, hogy folyton ide telefonálnak. Az oldalamra fordultam rendben, valamelyik nap majd elmegyünk hozzájuk, ígérem. De ha nem nőtt volna ki az a szemörs szem ajkám, nem hiszem, hogy elmentünk volna. Akkor vettem észre a borsó szemnél nem nagyobb kinövést, amikor sútyiban egy csokis kekszeletettem a vadászkopónkat. Tipikus jó indulatú tumor volt, és ha bárki más kutyájáról lett volna szó, gyors helyi érzéstelenítés után egy pillanat alatt lecsípem. De mivel szem volt az, Elsápadtam, és fölhívtam Granville-t. A saját állataimért ugyanúgy aggódtam mindig, mint egy idős hölgy, és azt gyanítom, hogy a legtöbb kollégám is így van vele. Szorongva hallottam a csöngetést a vonal a másik végén, majd megszólalta jól ismert, erőteljes hang. Itt Bennett. Hello, Granville, én Jim! Ízelgő volt a kitörő Hol el eddig, pajtás. Nem tudhatta, hogy milyen közel jár az igazsághoz, – Elmeséltem szemdolgát. – Nem hangzik vészesnek öreg fiú, de szívesen megnézem. – Tudod mit? Már mióta próbálunk ide csalogatni? Mi lenne, ha magaddal hoznád a kutyát? – Hát, egy egész este Granville kezei között. Elég hátborzongató kilátásnak tint. – Ne köntör falasz, Jim. Van egy kitűnő indiai étterem Newcastle-ban. Zoe és én boldogan vinnék oda el mind a kettőtöket. Itt volna az ideje, hogy találkozzunk a feleségeddel, nem igaz? Igen, igen, igen, hogyne? Indiai étterem? Igen, pajtás, fantasztikus körik, enyhe, közepes és erős, mint a lórugás, hagymás báj, bárány, isteni nán Az agyam sebesen járt. Vonzónak hangzik rámvél. Ez így elég biztonságosnak tűnt. Grenville veszélyesebb volt a saját felség területén, és ha nyúkaszliba megyünk, az 45 perc oda, 45 vissza. Az étteremben eltőtünk mondjuk másfél órát, tehát az este nagy részében biztonságban lennénk. A házában egy keveset időznénk indulás előtt. Egyedül ez adott okot aggodalomra. Hátborzongató volt, de mintha csak olvasott volna a Ho-ho-ho, Mielőtt elindulunk, kimegyünk egy kicsit a kertembe. A kertedbe? Ezt némiképpen furcsálódtam, mert éppen november volt. Ah, igen, öreg fiú! Istenem, talán büszke a késői krizentémjaira, de úgy éreztem, hogy innen se fenyeget komolyabb veszély. Rendben van, Granville. Mit szólsz a szerda estéhez? Remek, remek, remek! Alig várjuk, hogy láthassuk helent. Szerdán az a fajta tiszta, fagyos késő őszi idő volt, amely délutára párásá változik, és este hatra az egész vidéket oly sűrű köd lepte el, amiatt még yorkshire is ritkán látni. Ahogy a kiskocsinkkal belehajtottunk a ködbe, az orrom majdnem a szélvédőt verte, és az üvegnek mogyogtam oda. Az Isten szerelmére, Helen, nem érünk oda ma este newcastle ba Tudom, hogy Granville jól vezet, de most tíz méterre se látni. Csak nem lépésbe tettük meg a húsz mérföldes utat benették házáig, és komolyan fellélegeztem, amikor megpillantottam a sötétségből kibontakozó, ragyogóan megvilágított bejáratot. Grenville hatalmasan és jelentékenyen, mint mindig a halban vátrán kitárt karral. Soha sem lehetett őt szégyellőséggel vádolni, és most medveként nyalábolt át a feleségemet. – Helen, cicuskám! – mondta, és hosszú szerető csókot nyomott az arcára. Aztán felbukott levegőért, egy percig nagy tetszéssel méregette Helen, majd újra megcsókolta. Én közben illedelmesen kezet fogtam Zóéval, aztán bemutattuk egymásnak a két lányt. Mondhatom, jól mulattak egymás mellett. A vonzónő az ég ajándéka, de két vonzónő együtt a legritkább adomány. Helen sötét hajú és kék szemű. Zóé barna és szürkés zöld a szeme, de mindkettő kedves és mosolygós. Zoe a szokásos hatást tette rám. Most is feltámad bennem a régi vágy, hogy a legjobb formámat mutassam előtte, sőt, annál is jobbat. Lopva bele pillantottam az előszobai tükődbe. Makulátlan öltönyben, tisztainkben, frissen borotválva. Biztos voltam benne, hogy a jóképű fiatal állatorvos a maga erkölcsiségű és kifogástalan magaviseletű újdonsült fér kívánatos képét sugárzom. Magamban hálaim átremektem, hogy egyszer végre színjózanon és normálisan jelenhetek meg Zói előtt. Ma este kitörlök minden rosszbenyomást az emlékezetéből. Zóé, édesem, Fúvalázta Granville, a véd kihelent a kertben, amíg én megnézem Jim kutyáját. Összerándultam. A kertbe, ebbe a ködbe. Nem értettem a dolgot, de túlságosan aggódtam szemért, így nemigen törődtem vele. Kinyitottam a kocsi ajtaját, és a kopó berobogott a házba. A kollégám örömmel üdvözölte: Na, gyere, gyere, csak barátocskám! Aztán kiéreztette a hangját: Főbösz, Viktória, gyertek gyorsan, ismerkedjetek meg szemmel! Betotyogott a hájas staffordshire Bull Terrier, szorosan a nyomába Yorkshire terrier, a Yorkshire-terrier, aki fogait villogtatva üdvözölte nyájasan a jelenlévőket. Miután a kutyák megismerkedtek, és kölcsönös bókokat váltottak, Grenville akarjába vette szemet. Hm? – Erre gondoltál, Jim? Emiatt aggódtál. Némán bólintotta. – Te jó ég, hát veszek egy nagy levegőt, és már is eltüntetem mondni ezt a nyavajást. Hitetlen kedve vigyorgott rám. – Jim, öreg fiú, miért vagy úgy oda a kutyádért? – Miért hívott Fibit Föbbelsznek? Vágtam vissza gyorsan. – Hát tudod, Granville megköszönült a torgát. No, – hozom a felszerelésemet, várj egy percet. Eltűnt majd egy fecskendővel és ollóval tért vissza. Fél köpcenti elég volt a helyi érzéstelenítéshez, aztán lecsippentette a szemölcsöt, tetrágy kis vérzés csillapítót, és elengedte a kutyát. A műtét mindössze két percet vett igénybe, de még a rövid beavatkozás alatt is megmutatkozott Granville kivételes kézügyessége. – Tízginy lesz, doktor úr közölte, majd nagyot nevetett. Na, gyere, menjünk ki a kertbe! Szem nagyon jól fogja érezni magát a kutyáimbal! Kivezetett a hátsó ajtón, és a sűrű ködbe elbotorkáltunk egy ciklakert, majd néhány rózságyás mellett. Azon tűnődtem, hogy a fenébe gondolhatta, hogy bármit is megmutathat ilyen időbe, amikor megérkeztünk egy kőből épült kerti lakhoz. Kitárta előttem az ajtót, és én beléptem Aladin kivilágított ragyogó barlangjába. A szószoros értelmében mindennel felszerelt bár volt. A túlsó végében fényes pult, sörcsapokkal, mögötte palackos az összes elképzelhető italféleséggel. Középpen pattogott a tűz, és vadásznyomatok, rajzok, színes plakátok néztek le ránk a falakról. Tökéletesen eredeti volt. Elképet arcom láttán Cranville nagyot nevetett. – Na, mit szólsz, Jim? Gondoltam, nem volna rossz ötlet berendezni egy saját kocsmát a kertbe. – Hát, egész kellemes, nem? – Igen, valóban, elbűvölő. – Hát akkor csúsztant be kollégám a párt mögé. – Mit isztok? Helen és serét kért, én pedig gyorsan kikötöttem egy elég ártalmatlan ital mellett. – Jim, kérek kére, Granville. A lányuk rendes mennyiségű serít kaptak, de amikor a nagy ember a poharamat a falon elhelyezett zsines üveghez, mintha csillapíthatatlan remegés vett volna erőt a kezén. A palack azzal a fajta dugóval volt felszerelve, amely a pohár pereméhez nyomva pontosan egy adagot ad ki. De Graville bedugta az üveg nyakát a pohárba, és úgy járt fel alá a karja, mintha görcsöt kapott volna nyilvánvaló volt, hogy egy adag gin helyett legalább hat lesz az eredmény, és már tiltakozni akartam, amikor elvette a poharat, és gyorsan Tonikot jeget és citromkarikát adott hozzá. Tartózkodva néztem. A szép nagy adag, nem igaz? Hogyan pajtás, szinte csak Tonik van benne. Hát, egészségünkre, nagyszerű, hogy eljöttetek. És tényleg az volt. granville nagy nagylelkű szívélyes emberek és állatorvos család, akárcsak mi. Hirtelen elöntött a hála azért a barátságért, amelyet mindig is mutatott irántam, és amit belekortyoltam az italba, amely melbevágóan erős volt, most is csak azt éreztem, amit máskor. Hogy egy ilyen baráti kapcsolat az egyik legnagyobb ajándék, amit a foglalkozásomnak köszönhetek. Granville a kezét nyújtotta. Na, még egyet, pajtás? Nos, nem volna ideje indulni? Szörnyű időnk van, igazából fogalmam sincs, hogyan jutunk el Newcastle-ba ebbe a ködbe. – Ugyan már öreg fiú! – átvette tőlem a poharat, a zsines évegért nyúlt, és újra csak görcsös rohamot kapott a felső karja. – Nem ő, Jim, egyenesen végül az éjszaki úton, amit úgy ismerek, mint a tenyeremet, alig fél óra az egész. Mind a négyen a tűz körül álltunk. A lányoknak persze rengeteg mondani valójuk volt egymásnak, míg Granville meg én, mint minden állatorvos a szakmáról beszélgettünk. Csodálatos, milyen könnyűnek tűnik az állatorvosi praxis egy meleg szobába, jó társaságban és némi alkohollal a gyomorban. Na, még egy -e, Jim, az útra! – mondta a kollégám. – Tényleg nem, grenville elég volt? – válaszoltam határozottan. – Induljuk. Ejjjegy, Jim! – a jól ismert sértett kifejezés jelent meg az arcán. – Nem kell rohanni! Nézd, iszünk még egy utolsó pohárral, és közben mesélek neked arról a kitűnő étteremről. Újra odament a zsines palackhoz, és ezúttal olyan sokáig tartott a roham, hogy már arra gyanakodtam, nem volt ringville Greenville régebben maláriás. A pohárral a kezébe vele fogott az előadásba. Oh, – Ó, nem csak a curry jó, hanem az egész konyha. Az ajkához vitte az ujjait, és elismerően cuppantott a levegőbe. – Hihetetlen ízek, a kelet minden fűszerecsén. Hosszú fejtegetésbe kezdett, amelynek szívesen végét vetettem volna, mert egyre éhesebb lettem tőle. Nehéz napom volt a farmokon, és az esti lakomára számítva csak nagyon keveset ettem. És miközben a kollégám élénk taglejtésekkel kísérve festette le előttem a ritka fűszerekkel ízesített húsokat és halakat, amelyekhez sáfrányos rist szolgálnak fel, majdnem elcsöppent a nyálam. Fellélegeztem, amikor sikerült kivégeznem a harmadik nagy italt is. Gremville pedig megkerült a bárpultot, mintha indulni készülne. Már kifelé tartottunk, amikor egy férfi bukkant fel az ajtóba. – Raymond! – kiáltott fel boldogan Granville. Gy – Gyere be, szeretném, ha megismerkednél Jim Harriottal. Jim, ő az egyik szomszédom, és nagyon szeret kertészkedni. Há, há, há, há. Igaz, Raymond! A férfi válaszként felvihogott. – Úgy van, öreg fiú, gyönyörű ez a kert! A barátom már is a pult mögött termett. Igazán indunk kell egyet Raymonddal! Úgy éreztem magam, mint aki csapdába esett. Ő pedig újra oda tartotta a poharamat a palackhoz. Újabb görcs vette rajta, de úgy látszott, hogy a lányok nem bánják a dolgot. Még mindig elmerülten társalogtak, nem véve tudomást az idő múlásáról és a mardosó égségről. Raymond már menni készült, amikor beugrott a Pindar. Ő is lelkes kertész volt, és már megsegylepődtem azon, hogy szintén nagy darab, vörösképű és szívélyes ember. Tobival is innunk kellett egyet, és némi riadalommal részleltem, hogy a Parkinson-kor tüneteinek ismételt bemutatása után Granville új jeans palackot volt kénytelen kibontani a kiüllőt régi helyett. Ha az első tele volt, akkor én ittam ki csak nem az egészet. Alig tudtam elhinni, amikor végül belebújtunk a kabátukba a halban. Granville szinte dorombolt elégedettségében. – Tetszeni fog nektek az a hely. Én pedig élvezettel vezetlek majd be benneteket az étlap rejtelmeibe. Oda kint a kött sűrűbb volt, mint valaha. A kollégám kihozta a garázsból a hatalmas bentlit, és ünnepélyesen befelé terelt minket. Helent és Zóét hátraültette, úgy kotkodácsolva körülöttük, mint egy tyúkanyó, majd engem segített be az utasülésre, akár egy vénembert, a lehető legkényelmesebbre állítva be a székemet. Eligazgatta a kabátomat, megmutatta, hogyan működik a szivargyújtó, kivilágította a kesztyűtartót, és megérdeklődte, melyik rádióműsöt hallgatnám a legszívesebben. Végül maga is helyet foglalt a kormánykerék mögött, testesen is méltóságosan. A szélvédőn túl egy pillanatra ketté vált a köd, és láthatóvá tette a meredek, csak nem függőlegesen leszakadó füves töltést a házzal szembe, majd összecsukódott, mint egy mocskos, sárga függöny, újra láthatatlanná téve mindent. Grenville, mondtam. Sose jutunk el Newcastle-be ebbe a ködbe, több mint harminc mérföld, felén fordult és gyöngéden rám mosolygott. – Tényleg nincs miért a Pajtás. Fél órán belül ott leszünk, és dúskálni fogunk a remek ételekben. – Tandori csirke, ha kelet minden fűszere, öreg fiú, ne fájjon a fejed! Tényleg ismerem az utat, ki van zárva, hogy eltévedjek! Beindította a motort, maga biztosan gázt adott, de sajnos ahelyett, hogy a jól bejáratott utat választotta volna, egyenesen felhajtott a fűves töltésre. Úgy tűnt észre se veszi, hogy a nagykocsi óra egyre magasabbra emelkedik, de amikor elértük a 45 fokos szöget, Zoe halkan megszólalt hátul. – "Gremville drágám, a fűre hajtottál? – kollégám némi meglepetéssel pillantott körül. – A legkevésbé sem szerelmem. Emlékezz csak vissza, itt egy kicsit meredek az út, És nem vette le a lábát a pedáról. Nem szóltam semmit, miközben a lábam fölfelé, a fejem hátrafelé billett. Volt egy olyan pont, amikor majdnem függőlegesen állt a Bentley. Már azt hittem, hogy fejreállunk, majd újra az hangját hallottam. Grenville drágám? Volt egy csöpnyi türelmetlenség a tónusába. Felhajtasz a töltésre? Ezúttal a férje hajlandónak látszott egy kis engedményre. Igen, igen, cicám. Miközben ott lógtunk ég és föld között, mind a négyen fölfelé nézve a ködrejtette rejtette égre. Lehet, hogy letértem egy kicsit. Rálépett a fékre, mire a kocsi ijesztő sebességgel repült visszafelé a sötétségbe. Egy döczenés és a hátulról jövő csikorgó hang állított meg bennünket. Megint Zóé szólalt meg. Neki mentél, Mrs. Thompson falának, drágám? Tényleg, édesem? Egy pillanat, mindjárt sinel leszünk. Töretlen önbizalommal engedte fel a kuplungot, és nagy erővel törtünk előre. De csak két másodpercig. Tompa csattanás hallatszott fel a homályból, amelyet üveg és fém követett. – Drágám! – csivitelte Zóé. – Ez a harminc mérföld per órás tábla volt. – Valóban, angyalkám! Grenville megdörzsölte kezével az ablakot. – Tudod, Jim, a látási viszonyok nem ideálisak. Kis szünetet tartott. – Talán nem volna rossz ötlet, ha elhalasztanánk ezt az utazást a legközelebbi alkalomra. Vissza manőverezett a nagy autóval a garázsba, és mi kiszálltunk. Gondolom, mint egy öt méter tehettünk meg a newcastle vezető útból. Visszatérve a kerti bárba, Granville hamarost újraformába lendült. Cseppet se bántam, mert korábbi angodalmai tökéletesen ellenyésztek. Boldog kötbe lebegtem, és nem tanúsítottam ellenállást, amikor kollégám további adagokat rázott ki nekem a csinás palackból. Hirtelen felemelte a kezét. Biztos vagyok benne, hogy mindenki éhes. Együnk hoddogot! Hoddogot! Kiáltottam. A ragyogó ötlet. Bár csak igen távolról emlékeztetett a tándori csirkére, én most már mindenre nyitott voltam, ami jehető. Zoé édesen, szólt Grenville. Jól jönne az a nagy szafaládékonzerv, ha felmelegítenéd. A felesége indult a konyhába, de Helen megfogta a karomat. Jim, mondta. Szafaládé? Tudtam, mire gondol. Elég jó az emésztésem, de van néhány dolog, amit nem ehettem. Egyetlen Szafaládé is elég, hogy felborítsa az egész anyagcserémet, de abban a pillanatban az elhanyagolható apróságnak tűnt. Jaj, ne akut már, Helen! Suttogtam és magamhoz öleltem. Nem fog megártani. Amikor Zoe visszatért a kosztal, Grenville elemébe érezte magát. Hosszába ketté vágta a fűszeres, füstölt kolbászkákat, Mustárkent rájuk, és betette őket egy kiflibe. Ahogy az elsőbe beleharaptam, úgy éreztem, sohasem ettem még ennél finomabbat. Boldogan rákcsáltam, és nehezemre esett megértenem korábbi nevetséges előítéletemet. – Na, még egyet, öreg fiú? – nyújtott oda Granville egy megtöltött kiflit. <gül> – Na-na, fantasztikus üze van, a legjobb hordog, amit valaha ettem. Gyorsan befoltam, és már vettem is el a harmadikat. Azt hiszem, már az ötödiken is túl voltam, amikor a barátom oldalba vágott. – Jean, pajtikám! – mondta tele szája. – Nem kéne ezt a étet egy sörrel leöblíteni. <gül> – Mit szólsz hozzá? Széles mozdulatot tettem. – Dehogy nem, nem illik hozzá ez a rohadzsín. Grenville csapolt két pintet. Erős, ízes lév volt, amely hűs hullámokba folyt végig, felizgatott nyálka hátyámon. Hogy úgy éreztem, éppen erre vágytam egész életemben. A fejenként három pintet ittunk meg, hozzá lement még egy-két hordok, és én egészen eufólikus állapotba kerültem. Helen időről időre felém küldött nyugtalan pillantásai a legkevésbé sem aggasztottak. Jelezni próbálta, hogy ideje lenne hazamenni, de én abszurdnak tartottam az ötletet. Remekül éreztem magam, gyönyörűnek láttam a világot, és ez a privát kocsma volt a világ legkedvesebb zuga. Gremville tette a félig megevet hordogját. Zoe kincsem, de jó lesz, most valami édesség? Nem hozná nekünk abból a nyalángságból, amit tegnap készítettél? Zoe egy tál dúson krémezett süteményt tette lény. Nem vagyok édes szájú, és rendes körülmények között kiszoktam hagyni az étkezésnek ezt a részét, de most gyönyörűséggel haraptam bele Zói egyik művébe. Mutató sem volt elkészítve, és csokoládét, marcipánt, karamelt és még mást is éreztem benne. A harmadik sütemény fogyasztása közben kezdtem rosszul érezni magam. Ráébredtem, hogy már nem csevegek vidáman, hanem csak Granville beszél, és miközben ostoba képpel hallgattam, meglepődve észleltem, hogy két arcot látok az arca helyén, amelyek hol szétválnak, hol összeolvadnak. Megdöbbentő jelenség volt, és akárkire néztem, ugyanezt tapasztaltam és már egyáltalán nem éreztem olyan egészségesnek magam. Már nem áramlott olyan fürgén a vér az ereimbe. Kimerült voltam, és hány inger kerülgetett. Addigra már elvesztettem az időérzékemet. Nem kétséges, hogy a társadalmás tovább folyt közöttünk, de semmire sem emlékszem belőle. A következő emlékem az, hogy a társaság feloszló. Granville felsegítette Heller a kabátot, és megkezdődött a vidám búcsúszkodás. – Kész vagy, Jim! – kérdezte élénken a barátom. Bólintottam. Lassan feltornáztam magam, és amikor megtántorodtam, Kremville átkarolt, és úgy támogatott el az ajtóig. Odakint felszálltak őt. Fényesen ragyogtak a csillagok a falu felett, de a tiszta, hűvös levegő csak fokozta a rosszul létemet. Úgy botorkáltam ki a sötétbe, mint egy járó. Amikor odaértem a kocsihoz, hosszú, hegyes görcs futott végig rajtam, rémületesen idézve eszembe a szafaládét, a dzsint meg a többit. Felnyögtem és ráborultam a kocsi tetejére. Talán jobb volna, ha maga vezetne Helen, mondta a kollégem. Ki akarta nyitni az ajtót, amikor a tehetetlenség szörnyű érzésével csúszni kezdtem lefelé. Granville megragadta a vállamat. Jobb lesz hátra ültetni, jelentette ki, és megkezdte betuszkolásomat az ülésre. Zóé édesem, Helen, drágám, fogjátok meg kétfelől a lábát. <gül> Remek! Most én átkerülök a túlsó oldalra, és behúzom. Megkerült a kocsit, kinyitotta az ajtót, és a vállamnál fogva berángatott. Húzza kicsit ide maga felé, drága helem! Na, most egy kicsit én felé. Egy csipet magad felé, Zóé Na, most egy kicsit vissza! Remek, remek! Láthatólag élvezte a munkát. Úgy működött, mint egy bútorszállító szakember, és a fejemet megülő ködön át keserűen eltűnöttem. Vajon hány maga tehetett alakot tuszkolt már be a kocsijába, ha vele töltött után? Végül helyre kerültem, félig elnyúlva a hátsó ülésem. Az arcom nekiszorult az ablaknak, és kívülről nézve csak groteszk látványt nyújthattam belapult orrommal és üveges félszememmel, amelyel kifelé meredtem az éjszakába. Nagy nehezen sikerült fókuszálnom, itt láthattam, hogy Zói aggodalmasan néz rám. Megpróbált búcsút inteni, de nekem csak az arcom rándult meg válaszképpen. Granville gyöngéden megcsókolta Helen, majd becsapta a kocsi ajtót. Távozóba még belesett rám, és meglendítette a karját. Remélem, hamarosan viszont látlak, csím. Pompás este volt! Nagy arcán boldog mosoly terült szét, és miközben kihajtottunk, az volt az utolsó benyomásom, hogy Granville rendkívül elégedett.